Роман Іваничук. Твори в трьох томах. Том перший. Романи «Черле вино». Манускрипт з вулиці Руської. Мальви. Видавництво художньої літератури Дніпро. Київ. 1988 рік. Читає Василь Манько. Минуле невід'ємна частка нашого буття. Ми завжди стоїмо посередині між минулим і майбутнім. Немов у центрі, видно І якби трапилося найстрашніше втрата людської пам'яті, людство стало б ураз примітивною біологічною масою, яка здатна сприймати світ, але не здатна передавати набутий досвід, закодований в матерії любові і ненависті майбутньому поколінню. Роман Іваничук Передмова Володимира Яворівського Історія жива, одухотворена Ось і йде до читача перше, багатотомне зібрання всього кращого, вже проіспитованого часом, що написав український прозаїк Роман Іваничук. Прекрасна закономірність полягає в тому, що його тритомник, серцевину, якого складають історичні твори, такий доречний і потрібний саме нині, в наш бурхливий час, коли над долею всього людського роду нависають фатальні знаки запитань, коли маленькі проблеми нашого власного буття постійно просвічуються проблемами вселенськими. Він виходить у складний, багато в чому навіть драматичний період перебудови усіх сфер нашого внутрідержавного життя на етапі тотальної боротьби за істинно людське в людині, за духовність, за культ правди і справедливості. І все це при тому, що йдеться про історичні романи, про твори, в яких розгортаються події на перегоні від 15-го до 19 століття. Власне, впродовж чотирьох минулих віків, неймовірно далеких від нас, вкритих імлою з давно погаслими пристрастями і призабутими подробицями. Чи немає тут перебільшення, декоративної гіперболи? Чи взагалі здатна історія вчити, коли вже належить іншим поколінням котрі реально можуть бути незадоволені і навпаки гордитися нею, а іноді просто ігнорувати, маючи доволі своїх невідступних клопотів, чи здатна вона бути активною, коли не лише закінчилося дійство, а й давно прибрано лаштунки. Як прорватися в нашу сьогоднішню, НТРівську космічну і атомну, зарозумілість і позірну всеможність обранцям Олеського замку з XV століття, бранцям і бранкам, вивезеним з рідної землі у Ясир. Чого може навчити нас поет Маркіян Чашкевич, про життя і творчість якого ми знаємо занадто мало. Те, що кожен з нас думає, відчуває чинить сьогодні, чи воно хоч якось, пов'язане з тим, що відбувається у віках давньоминулих, але вже відшуміло, втихомирилося. Чи може вистражданий досвід Кирилу Мефодіївця, Миколи Гулака, знадобитися сучасному вченому? Може, це буде дуже бажане нами, а все ж неможливе спілкування. Чому ж наша свідомість на кожному новому витку її піднесення – Така жадібна доосмислення подій історії, а не їх декоративної реставрації. Хіба тільки для того, щоб уявити минуле в особах, у палких пристрастях, у реальних людях? Чи веде нас туди, на драматичні перехресті минулого щось інше, значно необхідніше для душі і розуму? Щось таке, без чого ми не лише втрачаємо історичну пам'ять, а й найголовнішу нашу здатність відчувати час